Третата лекция е окултната мисия на Юда. Юда със своето предателство не е прекъснал мисията на Христос. Няма как да я прекъсни. Защото въобще, както казах, кой може да прекъсни замисъла на Бога? Юда само участва в тайния план на Бога. Той е просто изпълнител на Бога. Велико, благословено, избрано същество. Традиционното разбиране за Юда говори за дървото, за познанието на доброто и злото, т.е. за старата умряла култура, за разбирането на старото човечество. Старата, мога да кажа, обречена култура. Ако Юда не се беше съгласил на това предателство, на участие в божествения замисъл, той щеше да загуби нещо много по-ценно от самия живот. Но Юда прозря скрития замисъл на Бога и на Христос и прие напълно, разбира се, не още в самото начало, но прие напълно да участва в него. Ако Юда се беше отказал, това щеше да означава, че му липсва онази любов, великата любов от мистериите. И че му липсва онова разбиране, придобито от тайната на мистериите в Египет и Атлантида. Тот, древният тот, Казва, животът в мистериите и е живот в присъствието на Бога. И този живот изисква нещо повече от чистота и просветление. Тук вече става въпрос за големите мистерии, не за малките. Малките искат чистота и просветление. Значи, и този живот изисква нещо повече от чистота и просветление. А за придобиването на една велика тайна, велика и тайна, мистична пълнота, не е достатъчно само една чистота и просветление. Необходим е един таен, дълбок, мистичен опит. В случая това беше предателството на Юда. Ще обясня. Чистотата и просветлението са свързани с малките мистерии. А Юда е трябвало да направи скок, преход. Затова е избран от чистота и просветление към едно ново ниво, по-високо ниво. А то е влизане в големите мистерии. Влизане в мистериите на самата любов, което означава преведено според тот, влизане в самия Бог, не някъде просто, влизане в самия Бог. Влизане от светлината в сиянието. Тоест, тук се освобождаваш от светлината и влизаш в сиянието, в първичното. Тук се освобождаваш от доброто и злото и влизаш в любовта. За която Юда, както вече знаем, е бил избран. Един суфи, казва се Атар, който също е от голямото ниво, казва: Аз съм отвъд доброто и злото, аз съм отвъд светлината и тъмнината, аз съм отвъд, забележете, теория и практика, защото съм в любовта. Значи не само теория, не само практика, а и отвъд двете. Защото просто съм, защото съм в любовта. Атар. Един от големите суфи. След време ще говорим и за него. Има и друг голям суфи, който е постигнал това ниво. Голям. Не казвам велик. Казва се Им Нараби. Един от големите коментатори на Корана. Много обичал Мохамед. Събрал многобройни Предания написал около 856 книги. Оцелели 550, постигнал много високо ниво и казва «Любовта е моята религия. Няма друга религия. Просто, ясно, категорично. Ибна Раби. За него също ще говорим. Има и друг голям суфи, който голям тълковател и от дете се е прекланял пред Мохамети Корана, т.е. пред свещеното, Казва се Ал Бухари» събрал е 2000 предания за Мохамед. Едва ли има същество в света, за което има толкова много предания? Около 120 000. Забележете за какво, как се разгръща мисията на Мохамед и до къде води племената, които след време стават суфи, стават синове на светлината. Забележете какъв е тайния и замисъл на Бога. Така, да се върна. <coughs> Самия Бог искаше да се вгради в Юда. Но Той знаеше, че само чистота не стига. Само просветление не стига. Сам Бог знаеше и се нуждаеше от дълбочината на Юда. Значи не от чистотата, не от просветлението. От духа на Юда, от дълбочината на Юда. Той вече го избрал за големите мистерии. И Юда... Прие предателството, което се превърна за Него в едно велико, тайно, скрито, могъщо благословение. А за един посветен, мнението на света, както ви казах, и включително и мнението на учениците на Христос, е абсолютно без значение. Те нямат никакво значение за Него. От гледна точка на мистериите, тук е кратко пояснявам, чистотата е хубаво нещо, тя си има своята хубава възприемчивост. Там пада ударението, но без мистична дълбочина чистотата си остава непълнолетна, т.е. чистотата си остава несъвършена, остава просто чистота. Можеш да бъде служител, както ученица на Христос. Служи, старай се, но ти липсва целия гносис, голямото откровение за тайната на Бога, докато получиш, докато станеш достоен да бъдеш извикан. При чистотата Бог частично живее в човека, но при дълбочината Бог вече се вселява и забележете, частичното изчезва. Явява се великата мистична пълнота, великото завръщане, тогава Бог се завръща в себе си, не просто само в Юда, не само Юда получава първи, своя първичен живот, своя Бог и самия Бог желая това, Той се завръща в себе си, Той се завръща в своето начало, това означава следното. Че Бог не иска да има с нас само частични отношения. Бог иска да заживее в нас тотално, цялостно. Това е голямата любов на Бога. Чрез своето предателство Юда трябваше да, мине, да премине през съкровения мрак. През съкровения мрак на Бога. И именно в този съкровен мрак е тайната на живота. Точно там се намира, както ще видим после преди себе познанието. В този мрак се намира тайната на Бога, защото чрез него човек се завръща в собствената си дълбочина. Но въпреки това, заради истината трябва да кажа, че този мрак не е още самата същност на Бога. След време, когато ще говорим за блаженство и същност, ще видим колко голяма разлика има между блаженството и същността на Бога. Блаженството е хубаво, то е подобно на чистотата, то е плод, то е външен плод на Бога и Бог го дава на своите, но Бог иска нещо по-дълбоко. Този мрак е само частична сила от Бога част от Божията сила. И този съкровен мрак си има своята мистична мисия, той за това съществува, която е свързана с големите мистерии, който може да мине през този мрак, както и Христос мина на кръста, не случайно се минава от там, той се завръща в своите дълбини. Който издържи на изпитанието «Съкровен мрак» Той преминава от чистота в любов. От добро в любов. И мистично, мистична дълбочина. Докато без това изпитание, човекът дори да се остане, забележете, светец и праведник, той си остава в своето невежество. Може да е светец, може да е праведник, той си остава в своето невежество. Самият Барбело, както гностичните книги книгата на Юда, това е другото име на Христос, гностичното име, тайното му име, така го нарича и това Евангелие, което не е случайно, Барбело, странно име, друг път ще го обяснявам, е нямал нужда да живее дълго време на земята, в този толкова несъвършен свят. Освен това, Неговия е истински живот никога не е на земята, никога не е бил на земята. Той е горе в Отца, а не е в мястото на, както кабалистите го наричат, заточението, т.е. ограничението. От гледна точка на мистериите, на кръста нямаше смърт, а жертва. Това е една много тънка и дълбока разлика същевременно. Значи на кръста нямаше смърт, а имаше жертва. И тук Христос въобще не умира, а само се преселва в Отец. Тоест, Юда му е направил жеста, по-късно ще видим как Христос се връща жеста на Юда и двамата изиграват целия свят, ако трябва да го кажа на по-човешки начин. По по-човешко разбиране. Нима, ако Христос беше живял 300 години, казва един гностик, Сякаш ще ще да помогне повече на хората. И то особено на тези, които не искат да се развиват. А този, който иска да се развива, на него просто ще му бъде помогнато вътрешно. Този, който наистина иска да се развива, на него ще му бъде помогнато, наистина му се помага вътрешно, защото Бог вижда кой е искрен, и му помага вътрешно. Той ще бъде обучаван отвътре. Така, това беше за Юда, както ви казах. И следващия път въобще много ще говорим, тъй като става въпрос за много дълбоки неща, които хората погрешно наричат сензация. Не става въпрос за сензация, става въпрос за истина, става въпрос за дълбини на истината и става въпрос за най-дълбокия ученик и понеже най-дълбокия, Христос му разкрива най-дълбоки неща.